Hallå hallå, se vad jag gör den Fors här. Arkivsamtal börjar snart, men först ska jag berätta lite för er vad som händer i framtiden. Ni kan mäta mig i höst i Göteborg, Nynäs hamn, Vingåker, Uppsala, Stockholm, Malmö och Helsingborg. Gå in på www.gardenfors.blogspot.com för att få en hel lista över alla ställen jag kan ses på. Det är stand up, det är lite annat. Nu till exempel, bara i morgon om du lyssnar på det här, när det här släpps så signerar jag på bokmässan. Det vill säga den 28 september 2014. 12.15 så deltar jag i ett panelsamtal i Svenska tecknars monter. 13.00 pratar jag med Claes Isaksson från Björnstammen på seriescenen klockan 14.00 till 15.00 så signerar jag min nya bok hobby som smygs släpps på bokmässan med tillhörande plastfigur. Sen bara veckan efter det så är det i Nynäs hamn och vingaker och Uppsala, det är massa stand up och sen den 9:e oktober så är det releasefest i Stockholm för min nya seriebok hobby. Så kom dit. Dagen efter så kör jag headliner på Mafia kommer i Superweekend på underbara bar. Eh så det är bara att gå in på bloggen helt enkelt. Det kommer finnas all info och länkar där. Nu kommer arkivsamtal klippt av Ena Svensson. Gäst Josefin Ginder, programledare jag. Se mig göra den fas. Mycket nöje. Då säger vi hej och välkomna till arkivssamtal. Uh, hej. Mittemot mig sitter The Little Jinder. Även känd som Josefin Jinder. Välkommen hit. Hej, tack. Hur är läget? Det är så här, jag tänkte faktiskt att jag har sparat och snyttat mig för att jag är slut. Du vill snyta dig live i arkivssamtal. Ja. Jag har fått höra nu, jag har liksom varit sjuk. Jag är inte sjuk så ofta, så jag är lite så här... Tycker det är lite kul. Nu mm. um, tar jag ett foto på dig medan du snyter dig. För okay. ibland så glömmer jag att ta foton. Uh. Uh. Nej, men då tänkte jag att nu har jag fått höra nu. Det var sjukhet, jag har snytt mig så himla grovt. Ja. Och jag tycker inte att det stämmer. Jag tror att det är så här det låter. Så om du inte snyter mig så kan ni väl höra av er och berätta om det. Ja, jag tar ett foto. Är du beredd? Är, är du, du beredd? <svurr> <snar> <skratt> Tittar du på det mot tom? Nej, men inte nu. Okej med okay, snuten. Du ser för gud, kärna fotot också. Mm tack. Eh, uh, uh, något. Något som aftonbladet inte gör. Nej. Nah. Gör. Nej men gud. Men det ta, tar en snutbild kan du ta, ja. men en andra kändes lite sådär. Ja. Ja, det... ja, jag vet, men jag tar mm. en <clears> ny. <throat> Hur gammal är din mobil? Eh, uh, det är väl ganska. Okej. Jag sätter ihop för alla bilder. Hon kikar så ut som en jävla författare. Den kunde ha skrivit det där. Ja men eh äh, <laughs> uh, vad ska jag säga jo men det här jag fett när jag snutar mig så blir det väldigt mycket trump alltså så trumpetaktigt alltså mycket så här mm. just det där mm. deras vissas ju inte så här Förstår jag jag vet jag snutar mig ganska högt också tror jag Jag tycker det sköna mm. är när det fladdrar så att det verkligen kommer ut man kan ju inte, så här alltså man kan inte snuta så här som att man antas men alltså mm. förstår. Visst sån så här. Här det är som som en fis. Ja, men men alltså. Ja det procent. Jag, stolen, jag, jag har minsen grenar mitt uh, första riktigt långa fallande mm. mellan jag var 21 och uh, 24 25 och, nej, och sånt. Men så vi var pratade var möka inför folk. Nej, nej, det är inte den gamla rutinen. <laughs> det det nej det handlar mer om men det var det var så här, vi hade varit ihop ganska länge och om man märkte att det blev blev ganska irriterad stämning som det kan bli. Hon hade ni flyttat ihop. Nä, ja, men nej, men vi sov vi ihop nästan varje natt. Ja, okej. Okay. Jag behövde ta en paus ibland, men jag märkte att hon blev mer och mer irriterad på småsaker. Mm. Och då ville jag så här, vi skulle prata lite om vad problem problemet med förhållandet. Och det var en av de första grejerna hon typ var att jag nös väldigt högt. Hon hade, men det var, alltså, det var det var så, hon hatade det. Ja, jag vet, jag vet. <laughs> <laughs> det, oh, var, det var det var ju det som cute. var det stora problemet. Och hur gammal var du då? Det var väl kanske 24, 25. Nej, det är inte okej. Okay. Eh, uh, nej, det, det var jag uh, Var hon 5? <laughs> nej, hon var hon var var en 3-åring eller vad. Oj, oh, men gud. Som var väl 22. Men eh uh, Nej men det var, det var då jag tänkte nog jag gjorde ju faktiskt slut och jag drog bort plåstret hyfsat snabbt istället för dröjt bara ja. bara för att man jag var ju lite irritär på henne också ett när ja. känner men det är det är skönare att lägga över så okej okay, du stör dig på att jag nyser högt vi kanske ska gå vidare i livet. Ja, och så här, när man är 23 och står typ på att man nu så men det finns ingen framtids vision kvar. Ja. Mm. Jag. Du har den hon eh uh, du har det spelat in något på din mobil sade när du kom mm, in. Alltså jag ville dels ha bevis på att jag var sen och att det inte var mitt fel utan jag var sen och det var taxichaufförens fel. Okej. Okay. Och därför spelade jag in när hon ursäktade sig i smyg. Mm. Men jag spelade mest in inte bara därför. Jag spelade in för att hon låter som en gynekolog. Mm. Hon låter som alla gynekologer som jag har gått till låter. De har en speciell mjukröst. Okej, igenkänningsfaktor för den kvinnliga delen av arkivsamtalslyssnaren. Jag mm. vet inte om det är Nikolaj eller åter faktiskt. Har du aldrig träffat dem? Ja, nej, hur skulle jag träffa en gynekolog? På väst. Ja, det kanske jag har gjort. <laughs> nej, det har ju någon faktiskt aldrig gjort. Men vet du gynekologer? Ehm, um. en gång så kom jag på att jag aldrig hade lägat med någon som hade den utbildningen. <laughs> Och då <laughs> Men då så började jag tänka på så här var är de människorna? De som har utbildningar. Ja, de fäster ju inte. Nej, de kanske måste upptidigt och jobba. Ja men det är ju lever i akademi mycket vad fäster den akademiker. Alltså mm. man har ju aldrig gått hem med någon som bara jag är marinbiolog. Nej men de har alltså... lite privat. Jag är ju uppvuxen. Jag själv jag har inte pluggat äh, nämnvärt på universitetet. Nej. Eh äh, men jag är uppvuxen i ett sånt hem. Mm och de de har de... egna middagar bjudningar. Exakt, de uh. utfriser oss på mm. patrask <laughs> på beten som liksom jag skulle dö för att ligga med gynolog till exempel. Det? det är många olika anledningar såklart, men liksom dels det för eller så här, jag minsta högsta dröm är bli upp med läkare eftersom jag har blivit eh, hypokondiker. Aha. Uh -huh. Eh, hypokondri. Mm. Är för mig samma ord som var utan klaustrofobi och ett tillord som jag tänkte på idag för jag försökte komma på ordet hypokondri. För att jag var, skulle mm. säga det till dig idag Att jag har blivit hipokondriker Och så bara, jag har blivit klaustrofob har, har du blivit klaustrofob också? Tänk, nej, så tänkte jag så här, jag måste komma ihåg Vad det är det heter För att jag mm. tror att det är samma ord Det finns ett tredje också som jag glömt bort Agorafobi, toyskräck ja. det, det är någonting <laughs> <laughs> Ja, exakt Nej, men så då är min extra dröm Gud vad skönt att man, jag har haft mycket så här, panikångest Attacksproblem, 24 året Så började det mm. spåra lite Då drömde jag ju om alltså, Tänker man då att vara tillsammans med en läkare Jaja. Då skulle man ju aldrig behöva åka till akuten Då skulle man behöva behöva gå hem Aha, Så det är därför folk vill vara ihop med läkare Ja men för mig så är, Vilken trygghetsfaktor Alltså i all, i all major form av stress Så kan ju den bara typ köra upp ett finger i röven Och det var alltid lugnt <laughs> <laughs> Det är ju typ det de gör jämt Är det inte det? Du tänker på när hundar ska släppa taget uh, om Bett. Aha. Då ska man köpa ett finger i röven ja. på den. Nej, men du vet. Man känner så här, en läkare kan man ju... Alltså jag skulle ju ha som tillit mm. till den personen. För att den har utbildat sig i fem år. Och så skulle jag tycka att det var världens tråkigaste människa. För att den hade utbildat sig i fem år. Men uh -huh. ja, jag vet inte. De går i alla fall inte ut. Läkare? Nej, jag har aldrig träffat en läkare. Eller gynekolog. Nej. Nej, ja, det är ju du heller. Men... Nej, jag läkar här när jag träffat. Ungdomar med högutbildade. Inte så jättemycket längre. Jag gjorde, jag bor jag är uppvuxen i eh professorstaden i Lund eller bodde där eh, sex år av mitt liv, mm. högstadiumnasiet. Där var det mycket högutbildade människor och de eleverna som jag blev Okej, okay, nu kommer ljudklippet. Vänta. Förlåt, alltså det, det tar lite tid innan det kommer mm. igång. Men det mest annars röstlägger jag väl prata om. Kan man höja volymen på det? Ja, vilken har fallt mindre den här den lilla med hål i den. Eh, då måste den bara rensa hjärnan ska vi se. Ja. Ja. Hör... Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar. Ska den bara rensa hjärnan här. Det var alltså betalningsmakapären så trangt. Du stoppar ditt inkortet och stoppar det går ganska snabbt då. För han mjuka försiktiga. Om det tas stöpplet. Det är väl inte så, så svårt. Och så har man din kraftigaste stämma. Ja, men du fattar. Jag fattar. Men jag menar här... joder joder att du blev sen också, det blev sent också det var så. Ja, ja men hon körde ju för hon först skulle montera jag åkte från ett, ett så här enda fått barn och så ska man gå dit och titta på det och säga grattis. Mm. En sån get together. Och då var det en annan med barn som ville gå så här för att dens barn höll på att somna i den tiden och jag bara jag måste ta en taxi jag ska ge en gil och hon så här kan vi följa med. Och då så, så behövde taxichauffören montera en barnstod mm. Och så gjorde hon det i, Med den där rösten Med det där tempot Så det tog liksom 10 minuter innan den var på plats ja, ja. Så satt hon där och så körde hon lite fel Och sen så var det fel på den här macka pär mm. Så det var väldigt mycket som gick dåligt för henne Men hon hade det här sjuka läkarlon Ja, Nej, men jag har hört det tandläkare Det har jag hört också på ja. Det är någon av dem som inte vill skrämma en för mycket Ja men det blev bara ännu läskigare. Ja, det, det precis, det blir bara ja. värre. Men gynekologer har ju verkligen läskpackar som man kan bara känna lite och så typ så här kör de upp ett instrument som ser ut som en så här grillgaffel i fittan på dig på något. Mm. Okej. Okay. Nej, men jag umgås inte så mycket med högutbildade eller så uh. de de mina högstadiegymnasiekompisar, de är väl utbildade nu, men de har tappat kontakten med uh. och har börjat umgås med folk som Jag har gått på projekt växstand på Falkhargs skola. <laughs> ja, eh lust att lära, lust att skapa linjen på uh, långbro Falk. Jag känner en substans. Alltså hos tant. det är inte högutbildad, på så vis. Nej, alltså. jag känner en substans, men det räknas inte heller som högutbildad. Nej. Men. Liksom. men Men äh, hon är i alla fall utbildad. Ja, men jag har faktiskt haft sex mänskliga som har varit ihop med en gynukolog. Oj. Eh hon hon, äh, Vad hon nej men hon har träffat gynukologen på undersökningen, gynundersökningen oh, och sen träffat honom på ICA. Och där bytte de telefonnummer. Han har redan sett henne liksom. Ja. Fuck, det tänker jag ofta på. Alltså jag brukar också fråga, du vet när man frågar mm. såhär, ser, ser det okej okay ut? Hur ofta är det en kille och ofta är det en tjej på gynundersökning? Jag har ju varit med om det här episkt pinsamma, jag åkte in akut en gång. Mm. För jag fick en systa på äggstocken, så blev jag inlagd. Akut? Ja. Eller det blev akut Den när du sprängdes. upptäckte dem. Ah! Ja. ja. Det så det går till. Det är ett tecknat filmljud. Faktor. Ja, ah! Ja så lätt jag typen ju faktiskt hur grön i ansiktet. Men de skitsamma, det är en tråkig historia, men jag låg i alla fall inne då tre dagar typ för den här grejen. Ehm mm. och då var jag tvungen att göra gymundersökningar, alltså flera gånger om dagen för att de kollade liksom allting och så där. Eh om jag skulle operera eller inte och hö och hå. då liksom när jag då var jag så himla hög på morfin mm, dag 2. Mm. Det är ren må femma för det är ingen uh, kopia. Jag eller? vet inte. Mm. Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag fick ett kalidoskop. Min dåvarande kille så vi stod och, låg och kollade inne och det var typ mm. alltså så här LSD vibb liksom. Nej, vad det här så fick jag. Förra julen tror jag, okay. typ kring förra julen. Det vet jag år sen kanske. Eh, uh, men då <laughs> när jag åkte in så hade jag en sån uh, våra vänner har ju ett skrivblad som heter Golden Best. Mm. Så att jag en Golden Best hoodie. Mm. Äh, nu åkte jag in till akuten Så det var liksom den med den här klännen jag hade Så jag låg i den, i mm. den här Golden West-tröjan mm. äh, Ska göra en undersökning äh, Ligger i den här stolen Och min läkare frågar så här Är det okej okay om en praktikant kommer in Och också känner på din livmodetapp Oh mm. Och jag har inte problem med någonting eftersom alltså jag då gör liksom så här bekvämt. Ah. Det borde ju kunna ses som uh, någonting med samtyckeslagen borde spela ah. in där om det var ja, Jag vill säga själv. Eller finns ingen samtyckeslag i sådana. Nej, exakt. Ja. Det märktes. <coughs> men då <laughs> så kommer in såklart en så här 20 två år i Kille som liksom man har börjat läka det i sig. Jag är ju 26 men mm, okay. han är yngre än mig. Mm. Det kändes liksom på hans mm. fingrar på min livmoder att när ska Hur kändes det? Nej men det sjuka var att han går in och liksom gör den grön och det enda jag den det ser är att han står och tittar på den här tröjan. Och så Aha. slår det mig att så här det är inte så liten chans att han vet vad det här skivbladet är för någonting. Du var på det var Signa pressbolaget vi tillfället. Ja. Mm. Och det var inte det, det inte så lite så det kan vara så att han vet vem ja, det är vilka det det, de är mm. och han står och tittar på det och tar på mig i bittan. <laughs> och i min så här lite så här ska vi säga mitt dunkel i huvudet så här det mm. jag kopplade ihop det där ett och två så bara Oj alltså liksom äh, tror du att det kanske är att eh äh, det kunde vara lite mer upphetsande för honom om han gillar skivbolaget. Ja, och, men sen så tänker jag framförallt då att han kanske jag stöter på liksom. Ja, ja. också ute. Stöter på. Han kanske stöter, jag stöter på. Okej, <laughs> för att han blev en dinofolog. Ja. Eh, äh, men det är liksom det närmsta jag har kommit någon. Ja, som, du tänkte liksom, att det, vi kanske är i samma värld ja, han, han som precis. är va. Och då sa jag hur skulle jag ställa mig till det om jag träffade honom? Mm, vet du svaret på den frågan? Eh, uh, jag hade, men jag kom inte ihåg hur såg ut. Det är det som är i själva jobbet. Aha. Men alltså för det var inte som att jag låg och typ tittade på så helt för jag fick ju panik. Det är så att jag tänkte kanske visste vilka vilka golden best var och då kanske vem jag var och här stod han och klämde åt min lilla. Men om jag skulle träffa honom? Eh. Uh. Så har jag än ändå varit inne i mig redan så det var bara så. <laughs> Ja, det är en intressant inställning. <skratt> Inget nytt, liksom. <skratt> uh, vet du vad det har blivit dags för nu? Välj dricken! Det är omåttligt populära inslaget, <skratt> välj dricken. <skratt> jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj in dricken! <skratt> Eftersom min kyl är lite utsorterad så har jag allting i huvudet. Mm -hmm. Eh nej om det finns eh uh, Budweiser uh, Folkall av styrkan 3,5. Mm. Sen finns det Pepsi Max. Sen finns det lite lite gin, Garden Stripe gin mm. och det Ingen finns vad sa du? Ingen tonic. Ja, Eller finns uh, Seven Up. Den för, för första gången var han avslagen Uh, sen hade den styrka 6 av 10. Sen nästa gång hade den styrka 4 av 10 i, i kalsyra. Nu kanske det är. En tvåa ska gissa uh, på. Mm. Um, och sen är det för tråkmånsare och nejsegare vatten. Men jag tror att du har det Budweizen. Budweizen. Jag tänkte också ta den. Jag köpte den idag också som något av en balansöl. Ja, uh, men också att jag... Jag har inte druckit flera dagar. Men jag har ju någonting emot folköl. Så jag mm. får känna att jag ska liksom jobba på det här. Så det blir lite som att... Uh, Uh, en seppas gardel som tvingas att han ta tag uh, mask för fem spänn. <laughs> Exakt. <laughs> det det är omodigt populärt i slaget <laughs> med Josef Indrömme. Tack. Uh. Då kommer vi snart tillbaks med Budweiser. Då vi tillbaks med Vasen Budweiser. King of Beers. Ja, har de något belägg för att budvajsa är kungen av öl? Mm. Nej, det är väl allmänt känt att det är typ äcklig öl, eller? Ja, men, men det är kungen inte... är ju äcklig så. Ja, men i och för sig. <laughs> det ska väl inte smaka så mycket? Ja. Nej, ja, det är lite svagt. Men jag gillar den här lite blaskiga amerikanska mm. öden också. Men... Allt är gott när det är kallt. Ja, det... Alltså allt går ner. Allt... Nej, i och för sig. Det... Så det skulle vara ett kallt bajs framför varmt bajs i den här ja, klassiska garantera. frågan. Ja, um... garanterad is by sekretär. Ehm iför förra avsnittet av arkivsamtal så lämnade vi lyssnarna med något av en cliffhanger oh, ja. eller någonting cliffhanger men det var så att vi pratade om ehm um, snabba cash två gänget. Mm -hmm. Det var några som hade några ungdomar som hade startat som sa till mig att de hade startat en subkultur baserad på en låt jag gjort som heter Saneva Bazooka. Eh okay. uh, när jag fick upptag och spax skrev att Base Hunter. Okej. Okay. Det är en lång historia men mm. äh, de berättade i alla fall eh äh, det och äh, vi förläder vad gör de med subkulturen? Ja det är det det var det som var jag jag jag pratade inte så mycket med dem men sen fick jag ett mail från no någon i subkulturen som eh <laughs> äh, är kanske verkar vara något av en ledargestalt. <laughs> Hur gammal är du? Så gammal det skrev det. Vad sa du? Hur gammal är de? Eh äh, alltså jag tror att de är eh äh, strax under 20. Mm. Men jag vet inte. Han blir så coolare av där äh. barnen. Men då ska Lasse plitta från han ska för jag bad ju dem då beskriva subkulturen lite som de bara nämnde. Heter subkultur och någonting. Sanna var buskad. So, subkultur tören heter snabba cash 2 gänget. Okay. Fast vi vi ska återkomma till det här. Eh äh. uh, han skrev till mig. Allting började ungefär i slutet av förra sommaren då snabba cash 3 hade gått upp på bio. En vis med mig ursprunget till snabba cash 2 gänget fick för oss uh, att det var en ball grej. Nej vänta, han sa det var en bra grej att pistoldansa. I någon parentes, en sorts dans som grutt på att man föreställer att man skjuter med olika vapen slut parentes i biosalongen under en visning av snabba cash 3. Men istället blev det att vi försökte hitta någon musik att pistoldansa till. Då visade Leo inom parentes ens med mig subkulturen sluts parentes sann var bazooka. Man kan säga att det var lite som när kidsen på 70-talet hörde anarchy in the UK för första gången att alla drabbades av någon massykas och att livet inte riktigt är samma sak som innan. Men gud vilket fan meal, vad fint timme. Vi hade blivit snabba cash två gänget. Men för ge mer info om man hör man är en del av subkulturen så kan jag gå in på modet. Det viktigaste klädselplagget att ha är ett par citat snabba brillor slutcitat. Hur många såna jag har sett som är med då i sammanhanget på senaste tiden. Ja, äh, eller forta glaio. Eh alltså såna strömlinjeformade solglasögon som brukar ha Flames passa sig. <laughs> en annan sak man måste ha är ett gängnamn. Precis som folk inom rockmusiken kallas sig typ Nikki Sixx eller olika rockare, så har vi snabba cash namn. Det här är en lista på de männarna som var med i snabba cash 2 gänget. Eh, uh, The Hills have eyes 2 Simme inom parentes jag. Alltså det är han då han heter också Simon. Okej. Okay, uh. Sen sen kommer någon no, som stod det, Bazooka Simme G inom parentes du. Då tydligen jag med i, i, i snabba cash 2 gänget. <laughs> det koms man som en nyhet för mig. Ja. Eh, uh, Berg Leo. Vad <laughs> oh, fan? bridge johns dagbok 2 ah den gilla jag mm Är du jul tjej, eller det vet jag inte julikapist kall gold och släggan mm men sen så när jag släppte det av för avsnittet så uh, så la jag upp det på instagram att jag hade eh uh, och då var det någon användare på instagram som uh, som skrev kuriösa snabba cash 2 gänget bytte företag som skeptnad Och kallar sig Snabba Cash 3-gänget. <laughs> och då är en, en Instagram-användare då som heter Bridget Jones Dagbok 3. Åh, oh, nej! Vilket betyder att Bill Bridget Jones Dagbok 2 har, har bytt namn till Bridget. <laughs> <laughs> Gick du in på hennes profil? Nej, jag har inte gjort det. Oh, vi måste in. Mm. Vilket gulligt gäng. Vilket mm. Är de stockholmare? Ja, jag tror de är stockholmare. Mm. Men det var den cliffhangern som vi när vi fått lite mer klarhet dess nån bekast var ju inget. Ja, vad har uh, har hänt i ditt liv på sista tiden? Eh, uh, liksom vad då? Blick som vad då? Mm. Nej, men vi brukar ju prata om ditt turbulenta kärleksliv Aha. till exempel. Hur, Fan, där, hur? Det är det är vad säger man? Det är full fart. Det är full fart. Aha. En flygande fläng. Ja, det är det <laughs> Åh, oh. oh, jag hade märkt som ett tant när jag skaffade det <laughs> där så. Alltså jag sa god. Men det är bra. Jag jag kommer inte ihåg om vi lämnade lyssnarna men någon cliffhanger i det där på sätt. Det är ju det jag inte är upp med den som jag var ihop med då. Eh, uh, jag såg det hängla med någon rocknyssigurin musikvideo eh uh, uh, och och det det, det är slut. Nej, det är full fling. Det är flygande fling? Ja, det är flygande fling. Men jag tror det kan ha hänt att du var ihop med honom redan när du... Jag var nog du... på gång att bli okay. i alla fall, men jag vet inte om jag hade mm. avslutat det förra ordentligt men. än. Jag var lite av en... Det blev lite av en overlapping process. Ja, okej. Okay. Men så nu är du i ett förhållande som du varit i en ganska lång tid. Det är tid, fan eller? fett länge, insåg jag idag. Hur lång tid? Ja, där ska man räkna ifrån... Eh vi har lite olika så där men vi började liksom hänga ut och jävligt mycket förra januari typ. Okej. Okay. Ja, det så är rätt länge. Det är nästan ett år snart. Och då måste det väl länge sen du var med i arkivsamtal också. Ja. Mm. Länge sen. När vi jobbat om så här. Ja, du var ju med i arkivsamtal i mars. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Ja, nej, jag jag har lite jag har dålig koll på tid och rum. Dåligt mm, lokalsinne. Pratar det innan om att jag också inte kan skilja på höger och vänster. Jag får det blir svart bara när någon säger men eh, ta vänster här inför att det ska bil eller nej, så där. Men, nej. Men om jag ska välja höger och vänster fort så det då fattar jag ingenting. <laughs> Som de vill få mig hur spel så kan det vara så där ta till vänster för då blir det kortslutning i hjärnan. Mm nej jag har dolt lokal scen och var jag var just förra veckan i New York City med Anton Mr Cool Magnusson och båda vet vad det är excentral lokal scen. Ja det var skojigt. Men det är skitenkelt för man hatten ju alltid ja. numrerat. Jo, det var ju jätteenkelt. Ja. Det är fyrkantigt och numrerat. Ja. Men det men vi lyckades ändå citat knulla upp slutcitat. Tänkte <laughs> <laughs> så många gånger. Han har vad du gjort sedan? Undrar jag. Jag var ett då i åtta dagar i New York City. Ja, kul. Det var skitkul. Eh vi gick på Kenny Kramers Seinfeld tour. Mm. Och gick mig på stand up. Kul. Det var jag det var det var var det bra standup? Ja, det var det var både bra och alltså det var så här rookie scenen var det fanns så många nivåer det fanns uh. en ännu lägre nivå än den svenska nivån också men det jag fanns ju så... även en högre nivå uh. än den svenska nivån så att det var det var ska jag säga. Så okay. det jag har gjort och ja i sommar har jag varit runt lite i Skåne och kört, jag har kört väldigt mycket standup sista tiden faktiskt. Jag sätter, för var kul. Ja, det är jättekul. Jag ska väl se dig någon gång. Ja, det kommer Kör du en... på Big Band då eller? Jag ska köra ikväll. Nej? Ja. På riktigt? Mm. Ingen tid? Eh, uh, uh, jag kommer dit Ingen. vid halv 8 på en tid, men så börjar det 8, så vet man inte riktigt var man placerad förn. Gud, det kanske man ska gå. Mm. Vadå? Annars ska man ha en liten längre show i Stockholm 10:e och 11:e oktober också. Mm. Du ska köra både eh uh, fredag och lördag på Mafia Comedy. Underbara bar eh mm. Össjötagatan 33 mitt emot Carmen i Stockholm. Det kommer Fan, att kosta 80 kr och jag kommer tjala lite längre sätter med att göra några bra grepp och testa material som jag ska i kväll. Men blev, jag, jag träffade han jag såg att han hade varit med här också han kringland Svensson. Mm, kringland Svensson? Ja. Jag träffade honom när jag julade med Petri Gri eh nligen. Här ja, var han programledare eller var Nej, de ju hade så här stand up i källaren, så Patre humorpersoner och sen så hade de gigg på övervåningen typ. Mm. Det var så roligt förallt de delat in alltså låtarna för det var jag, Lawrence och Jackie som skulle spela mm. där uppe. Rappare. Ja, och styler var jag tror jag. Det här kändes ju. Musiker. De okay. <laughs> hade en levande fotnotsapparat. Ja, alltså så det sa så så var det de några säkert från humor himlad jag vet inte ens så många men det så här campingprogram. Ja men så han kring det så vad vet du. Jag blev start track feelinger på lilla drevet tycker jag att ja, det var så ja. bra mm. roligt. Men så kom vi in i så här lårarna var liksom det var ett rum så de hade hängt ett litet litet skinke. Och så här, de som jobbat på PT det var så här humorfolket de hade mm. fått så här tre tända ljus och ingen sprit. <laughs> Sen så var det ett, ett sånt där du vet röttret. Mm där du vet så att det ska se vippigt. Mm. Och så var det en liten latter såg reserverat. Då var det var för artisterna. Då var det var ju så stora buteljer med sprit mm. och gott och chips och ostebågar. Vad var som... det som var gott? Ostebågar. Ja, okej. Åh gud, alltså av chips. Men att så här det var så sjukt att de hade delat upp liksom så här okej, okay, de som skämtar Mm. de får inte dricka. Det är nog snarare de som är anställda på Petre som inte får dricka. Ja, men det var börjat jag så här ni har kommit in där så bara började jag smugglav vin till Kringland så här. Eh och försökte få alla så här humör personer att bli fulla. Mm. Till sen så Petre producent kom in och så sa what the? och skav uppen. Alltså här. Vem var det som Du får bara... inte ge komikern. Us så som... denna Petre producentet Jag var så stressad ute. Okay. Jag vet inte vem det var. Uh. Men han kom ner och sa så här: "Du får inte ge kombikerna alkohol." <laughs> och jag bara: "Oj." Okej. Okay. Uh. Då satt kringla där bara. Eh, uh. men det drog det fanns det dricka i laffen. Typ inte. De fick Va bara varmt ljus. Vad tänker du när jag säger dricka? Nej, vad då är det här någon slags Nej, men jag gör <laughs> inte allt. Jag, jag ja, grejen, fanns vatten. Det fanns vatten. Nej, men grejen var att jag var på på äh, Hemköp då var det faktiskt. Eh uh, och då så så stod jag och plockade åt mig. Nej jag bara gick förbi chipshyllan. Mm. Och så var det två tjejer där som höll på och, och köpa snacks. Mm. Och så sa hon sa: "Åh, och dricka, vi måste köpa vi måste ha dricka också." <laughs> <laughs> och sås Ecktor de hämta det Coca-Cola. Dricka. Coca Eh, Gud kan, men det stör där med på det vad fan det och dicka. Men jag minns också från liksom mina släktingar från Stockholm som sa det så. Vi vill alltså så här, ja, vi vill vi drunka. Ska, ska vi hämta dricka? Jag säger dricka om läsk, det men blev så. Men sån här enda vare drickat. <laughs> Var lite drickat? drickat. Men det var så super Santiago make. Jag var lite bakis, lite irriterad liksom. Var du full igår eller? Nej, jag var på ett födelsedagskalas så. Jag hade jag hade druckit. Eh mm. men men då så skrev jag på på Twitter så här att så här eh att jag rätter upp makekarn till Ica. Jag skrev Ica trots att jag var på hemköp. För att det. du inte ville att någon skulle veta vad det var Har du blivit såhär känd nu? Nej, det var bara att du kände känd. Jag bara skrev det, jag vet inte varför Simon, du har blivit bästa. för känd Åh <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> oh, gud, det är så kul med kändisar Ja <här> men du, du din skärma har väl också stigit lite på sista film Har <här> sett upp lite posters och sådär Mm. Mm. Du har ju blivit känd Så du var med här sist Det, mm. det. det var ju min mormor ringde mig Det var väldigt länge sedan När hon sa mig i metro precis för första gången Och så hon har hon en sån dansk Skrikig, judisk Gammeldagsdjärnökt Och sa i telefonen Simon, du har blivit behålld Du har med i tidningen Simon mm. Du bara ja Jag är känd, det jag är på Ica mamma Det var en pantes Eh uh, men men då så skrev jag på Twitter Ikan till Hemköp. Eh uh, så skrev jag rätar upp mig kön till Ica. Eh uh, varför kallas stockholmare läsk för dricka? Mm. Fick du något svar? Ja, jag fick ganska mycket svar. Ehm uh, med inget vettigt eller. Jo. Det var vissa som skrev ehm um, <laughs> att dricka, att det inte var specifikt för Stockholm, det kan ha varit en generationsgrej och att dricka, vad vissa ska ha varit dricka var eh, Coca-Cola. Jaha. Eh, sen så var det någon som skrev för att läsk är en sorts dryck, så simpelt är det. Och så Nej. var det någon som skrev att Va? eh det heter dryck, det heter inte <laughs> en, en dryck. Så att eh, det var no någon som försvarade att tyckte att upprördheten var befogad. Uh. Sen så var det Tore Kullgren, en komiker som Vilket roligt namn. Han är känd från FCZ det här ZTV-programmet där det mm. var nördar som skulle spela fotboll. Ja. Uh ehm. -huh. Men i alla fall han han har även varit med i lite andra humorproduktioner på på televisionen. Uh -huh. Okej. Okay. Men då skrev han: "Har du missat att vi kallar godis för citat äta slutcitat?" <laughs> Det var, det var kul. Och då svarar jag. Varför kallar ni barn för citat knullas <laughs> typ? Jag var ju på ett utläte var en knullfest innan. Var det på knullkallas? Så på knull. Ja, det var inte redan redan nu där. I där är vi på knullkallas. Det är ju verkligen knullkallas. <laughs> barn kan det är slövert så är ni med så här inte bara klassat barnet fyller år utan barnet är kommer till världen. Så vi har bara så mm. här är resultatet av år att knull och tar vi gärna mer era resultat av er raknull. Alltså sitter man där och har inget resultat av nåt knull. Det bara ja okej. Kläm mig. Finns det vin? <laughs> nej. Ja. Men så det var när niffed, det var någon slags baby shower, det var på så ja typ. Mm. Men vill du ha barn? Nej, jag vet inte. Inte just nu i alla fall. Jag jag vet inte hur jag kommer känna om om 10 år. Mm. Nej, 45. Det ja, är så du har ju det här privilegiet att du kan ja. välja ett get ja, out of du, jail free du card. Det blir ett problem. Problemet var all the dads med dårkar dad, <laughs> kryp omkring och sa ändå du så här aj. Nej, jag är det det kan det kan jag göra. Eh men sen sen vet man inte det är min vilja kan ju förändras liksom. Ja, sen då vill du ha barn? Alltså grinighet går ju så jävla mycket iväg då men jag tänker att jag är så fruktansvärt påverkad av hormoner. Så jag kan liksom inte svara. Mm. Jag kan inte svara på det utan att ljuga. Men det är som att så här det sitter en liten jävul på. Att svara och ljuga. Ja men det sitter en liten jävul på axeln mm. här, på lite en liten jävul på handen så där i axeln och så tävlar de om att ljuga mest typ. Så mm. känns det när man svarar på den frågan för man bara en dag kan man vara så här men som där man är på en sån här grej bara aldrig mm. fucking livet alltså. Mm. Alltså det är så å oh, det är så många grejer som man bara oh. Men sen så typ så här kan man helt hästligt se typ en gullig baby som är gullig mot dig själv för att man är naturligtvis hisst att han är så mm. söt och bara jag älskar dig då bara jag vill bara. Och säga en baby sen älskar dig och ja, kan man ja. inte prata för så. Jo men det är äldre baby så här. Mm. Nej men du vet träffar man typ så här ett par som liksom har det soft mm. som har barn. Då vill man ju ha barn. Går um, på baby shower och bara uh, de heter det heter ju bli äckliga. Var den blöjtårta? Nej, det var inte. Vet du, känner du till fenomenet blöjtårta? Jag känner igen det. Det är så jag tror det är väldigt amerikanskt, men det har nog även sagt sig i Sverige att folk gör liksom en en en gräddtårteliknande formation av blöjor som en present som man gör vid baby showers. Och just man vill det äta på sig kunde bara. Man ska inte äta dem. Uh, det är bara en vacker formation. <laughs> Jag kan bilda godla för dem. God, Full play tata. Nej men jag vill också ha barn. Jag vill det verkligen ofta. Eh men jag tror inte med så biologisk klocka så jag vill inte helt gå på känsla i såna är saker. Är du 26? Ja, 26. Mm. 26. Riktigt. <laughs> ja, men alltså och jag har ju sagt det men jag tycker jag är för gammal för att vara Nu. Ja, jag vill ha barn över eller jag ville jag tänkte att så här det var det bäst om man fick barnet vid 21, 22 mm. så man liksom alltid det jobbar jag över så snabbt som inte kommer ihåg det allt med kroppen och det barnet som blir så gammalt så är man fortfarande är ganska ung så du vet så här bra mm. grej. Och nu så här ah orkar grunden som är vad 30 med alla andra jävla 30-åringar som har klämt ut och bara jag det var ju dags nu alltså vet inte vad den Nej. Jag vill inte att det bara är nerka allt jag gör så jag kan inte ha barn när jag är 30. <laughs> men jag hälter till själv 60. Ja, det kan för garden för frys in och ägg. Mm. Mm. Nej, men jag tänker jävligt bort i så fall typ 28 kanske då. Mm. Hur är det vi kan in partner tänka det? <clears throat> alltså han tänk... har ju redan ett så han blir okay. så blir okay. inte. Ja, så Tack. han kan tänka sig att ta ett till. Ja, han har, ni, har ni pratat om det. Eller ska du spela upp den här podcasten För honom som en liten Jag kanske kan fråga honom i podcasten Skulle du kunna tänka dig att ge mig En blöjtårta Det är inget slang in. 28 års dag Ett knulla <laughs> Kan jag få ett Knulla I 28 års present Lyssnar han på den här podden Nej, det tror jag inte Nej uh handlar inte på podcasts. Jag har ja. försökt liksom mm. handlar det med stör jag vill alltid lyssna på podcasts när jag ska somna. Men mm. det är inte så sprickigt i vårt förhållande själva. Nej, vi gjorde mm. ett tag, men då mm. fick jag min lagnet som jag väntade. Vi gjorde, menar sig vänta på min lagnet mm. så jag har fått ja, skit samma. Eh, vi har bott ihop i nytt läge. Men då så här, när man somnar så vill mig så vill jag lyssna på podcasts. Och då är han lite så här, åh, jag blir sårt så av om när saker och hörlurar. Mm. Jag tycker jag är så jävla ommysigt. Ähm. Mm. Det har fått att samla mig med hörlurar och den där. Ja, det är lite men... jobbigt. Se, ja, det är ja. Nej, han är så het på folk. Men jag tänkte på har du har, har du hört det att äldre gubbar säger röka <snar> om cigaretter? <snar> ja. ja, men det är gett. Ha en röka. <skratt> ja, det är nice. <skratt> Jag tycker det är äckligt också. Tycker jag ja, tycker det... det är riktigt nice. Om, alltså jag mår jag, ju bra i hela kroppen. Jag hatar om här. alltså cannabisprodukter. Om uh, man säger då sämman röka. röka. Uh, okay. Det det tycker jag låter mer rimligt men de gamla gubbarna säger de har rynnor och röka <laughs> och cigaretter. De vänder det sig lite uh, <laughs> lite i magen. Men jag tänker att det är precis. Ja men det det känns ju mer som pip tob alltså ja, jag har sagt. Men namnen de ser de cigaretter. Mm. De menar att det är nice. Ja. Jag känner inte så många gubbar. Känner du många gubbar? Ja, är en gammal gubbe nu. Hej, <laughs> ja, det är sant det. Ju dig. Ja, du känner mig. Och ja, mina kompisar, det bör väl bli. Jag vet inte vad gubbgränsen går egentligen. Börjar du uppa lite hur man är, men jag mm. tänker jag jag börjar se jag har börjat tänka att Gud det här är så hemskt. Nej, slog det här med så. Jo, senast i dag. Är du upp men gubbe? Ja, det. Är. Mm. Eh, hur gammal gubbe? 34. 33. Okej. Okay. 33. Men han är ju gubbe för att han har barn, tänker jag. Mm, okay. De blir ju liksom äldre då. Ehm. Förbrukas fort. Han har knulla. Han har knulla och eh <laughs> nej, jag ska gömma tasken. Nej, han är ingen gubbe där men lite nu, nu, men jag tänkte nu det men de nu, jag träff, ja, men jag, jag tycker ändå jag får säga så här för att jag mm. är så fruktansvärt ung själv 26 <laughs> Men när jag var på liksom den här knuddelafesten mm. så tänkte jag på så här den här personen alltså en random person som är 34 till 25 liksom mm. den var ju så himla ung i säkert i sitt sätt och hur den såg ut för bara typ så här 3 år sen Att det går så himla snabbt mm. Mellan där 28, 33 Alltså vissa är ju Kan ju vara såhär 40 Och beter sig och ser ut som att de är 20 Ja, hur man nu vill se ut, jag har ingen aning Men det har såhär ett ungt sätt, det ser fräsch ut mm. Men vissa blir ju liksom Det är såhär, de fyller 30 så blir de ras mm. Och blir gamla Det är såhär, de gör gamla saker Oj, ja oh, tjej Oj, oh, ja tjej, börjar bry sig om hur man Lägger upp maten på ett fat det är startar det mig på den här knubbla festen. Att personerna la upp det så att det ska se ut som på restaurang. Men då är man ju gammal. Ingen ung gör det. Men visst är man. Det. Och vad lägger på? Jag förstår att det är så här jag vill, att man vill att alla ska ha trevligt och det är trevligt och fint, men att verkligen brisen. Men det finns ju det finns ju barn som är snabbare också eller så här väldigt så jag kan tänka mig Nu, nu började jag leva mig in i en här så här irriterad där jag stör mig på ett, ett, ett, ett scenario som jag bara målar upp i mitt huvud. Mm. Och då tänker jag så här ja, men det finns så här ungdomar också som går så här musikklass i ja, skolan. Lillgamla, det är ju det vildrigaste som finns. Det är det, lill, gammal, som ja, här, det, det, är det äckliga resten. som finns. Um. Det roligaste smestet jag har fått i hela mitt liv det var puttade lillgamla. <laughs> <laughs> och så här det behövs ingen mer förklaring. Uh. För att man förstår ju <laughs> nån liljebled ett äckligt barn och att någon vuxen då har så här nuffat den lite för att den står där så mycket. Det är otroligt. Rättvist. Men nej men vänner jag hade väl ingen det var ingen så här jag har ingen bra jag hade inte tänkt på det så mycket men det provocerar mig när folk ger upp. Och det provocerar mig att få ta till sig en gubbig eller kärringaktig liksom bara så här ah oh, nej Fuck it. Nu köper jag en bostadsrätt. Nu målar jag hela den vit. Nu lägger jag upp allt på ett fat som på restaurang och sen så när jag bär min ner så måste jag så här, åh. Asså så här, <laughs> Vad varför tar det om att slå sig för knäna innan man räser så och säga så här, jaha. Alltså <laughs> men å men du vet, alla de grina om man är så här, du är bara 33. Du är inte 53. Så varför vill folk bli gamla? Där finns en gubb gubbu gumtrend, gub gubbatanttrend och så jävla. Alla bilder ser ut som kärringar också varit men än går. Det är också så här, vad fan har du på dig? Ja, men vet jag, det är ju någonting som ligger i mig det här och bubblar. Är mm. det är mycket, det är mycket med det. Här. Folk vill vara så gamla för att vi ser ut som att de tjänar pengar. Det är ju tempia som finns. Mm. När blev det är coolt alltså? Oh. Nej det är bortligheten. Nej men det är så att den här borgerligheten så folk vill leva upp till. Mm. Man ska vara 100 år gammal, man ska inte ha några problem med att ha bäbis, man ger upp han praktisk frisyr eller ger upp saker på fat. Alltså uh. mm, men det kan för jag tror såna trender går ju lite i vågor och cyklar. Alltså så här att jag när när det, var, när det folk var när det var jag menar det var ett kanske lite så här slacker trend lite så så kommer backlashen för det så blir det så här lite madman 50-talsnostalgi att man ska Fan, vara en familjeperson och så finns alltså. Ehm um, inte. Vad sa du? Det vidrigaste som finns. Ja jag jag gillar inte heller när man ska vara så där uh, göra saker med med stil och klass. Nej men jag tycker inte jag tycker inte, jag, det spelar nästan ingen roll nu är det bara för att det här är så utbrett smiterar på mig, men det spelar ingen roll på vilket sätt man man ställer sig ett led och bara nu ska man göra så här då gör jag det för det har jag förstått av alla yttre påtryckningar i jo, samhället. Gör att man ska göra det man förväntas men, av. Det rättar sig väl. Mm. Nej men nu är jag 30 så nu måste jag göra så här. Man jo. bara Gud. Alltså Men så trodde jag lite att äh, Ja men jag jag trodde lite att det skulle bli så liksom att eh äh, för, för när jag var kanske i din ålder mm. så så tänkte jag så här, men vi 30 så kommer det anses vara patetiskt att leva som jag gör nu. Alltså så här leva lössaktigt sexuellt då, mm. dricka och knacka lite ibland. Mm. Eh, tänkte jag då måste jag kanske farpa mig och bli eh alltså så här stabil i den men du har ju gjort det också. Ja, med med, med knark och sprit. Farpa ja. mig, det, har det är ju bra för hälsan skulle. Jag, jo, så. men det är jag det är väl att jag inte tyckte det var lika roligt längre. Nej, precis. Men det här nästan så var det att jag Att jag just stadgade mig vi eller så försökte stadga mig vid då runt 30 tänkte jag så här, men då har jag valt någon och varit hoppna oh, och sen blev jag det. dumpad då tänkte jag vad ska jag göra nu jag har ju valt den här personen eh uh, och då tänkte jag men sen kommer jag patet jag behöver ju inte stadga mig varför att 30 det är skit samma för folk tycker att jag är patetisk som som har då sagt ditt sexuella livande. Ja, men också att man känner att så här ingenting förändras ju. Jag har så svårt att se det jag skulle vara så fruktad att det vart annorlunda från att jag är nu till om 4 år. Alltså jag tänker mig att jag när jag var 20 var mognad ju sjukt mycket liksom ganska fort i 20-årsåldern. Ja, alltså kanske vi säger att man flytta hemifrån runt den perioden det är väl då som man förändras mest liksom. Okej, men ändå det är rätt stor skillnad på att gå i skolan och ja, hemma. Ja gud, men jag tänker och, de här under de här så här från, från 20 eller där jag är nu när jag är 26. Mm. Snart 27 då blir det så här när jag tänker tillbaka tre år så känns det som sju år. Ja. Det det känns så... som tre år känns som noll år för mig. Ja, men det är det här mm. jag ska komma till mm. att det känns lite som att under de här så här från 27 jag började räkna för flytta hem till Sverige det var 21 typ. Och då blir som att från 21 till nu mm. det är inte så lång tid egentligen men det har ju gått typ 30 år under den tiden, det har ju hänt så sjukt mycket, alltså så bizarrt mycket, och det mm. tror jag klingar av, och så här jag tror inte att, alltså nu så här, ja det rent att det kommer kännas så här lika intensivt som det har gjort med från de här 5 åren. Och 5 mm. år, jag tror att liksom från och med nu för nu har man så här, ja, ah, de här checkar av de här så här mogna grejerna. Man hör den där grejen som man gillar så man vill bo kvar i, man jobbar med något som man som man vet att man får pengar för att göra, typ jag bem stressar mig över ekonomin. All jobbar här... du heltid med artisteriet nu uh. som musiker? För det bara inte stressa med den ekonomin. Nej. Ja, vad fan. Och då är det så här Då har man de grejerna som som man hela tiden så här man vet lite bättre vem man är för det vill det man hela tiden så här det där får så på knäcket tror jag jag försöker ta reda på det på olika vulgära ja, ja. sätt det ska jag. Men vi vinner alla de där grejerna hur lugna ner tjej typ. Och det då tror jag inte jag ska att... knacka lika mycket heller längre. I perioder kanske mm. men inte lika alls lika mycket som jag har gjort. Det finns ju, man har inte tid längre. Men jag hade gjort det. <laughs> <laughs> <Jag skojar. Ja. laughs> <hört> Nej men du vet. Och så jag tror att det inte kommer kännas som att jag har gått 13 år de 5 åren framåt liksom. Nej. Men vet du vad varför skulle jags komma med det? Jag vet inte, men jag tänkte på eh kommer i alla fall inte vara 50 när jag är 30 hoppas jag. Kommer bli vad ja det var det som var poängen. Jag känner att så här hur mycket kommer man förändras på de åren och sen när man ser på mm. så här 33-årings på blir det 100 för att det är 33 mm. så blir jag så himla så här fan fan är du alltså vad är det som? Alltså händer? jag jag kände dig kanske 5 år nu ba ba at Liverpool drive. Jag i och för sig. Men... har ju känt dig 11 år. Jag trodde det var 10, 10 år. 10 år. Eh, vet jag tror inte det. Nästan. Alltså uh, jag kanske. Men något sant. Jo, men det kanske jag har. Vi kan vara känt varandra i 10 år. Ah. Men jag menar då det är väl lite som folks uh, viktutveckling. Om man umgås ofta då ser man inte när folk håller på och blir lite tjockare. Nej. Men när man ser på ett foto så här, oj nu har de så i min värld så har Precis. inte du förändrats ett piss. Nej parad men men, men, tänk vad men jag tyckte det var sjukt om jag skulle vara en tant nästa gång vi sågs att ja uh... men då hade jag nog inte märkt det för det hade det hade bara fadeats liksom den förändring. Men jag tänkte på att du tycker det provocerar att folk uh, blir mogna, och vuxna eller så. Nej men inte att de blir mogna och vuxna, det får de vara med de blir bara box blir... sina personligheter tror jag eller att jo, nej, de förändrar. Flipper in i ett uttryck som jag använder mycket att flipa ut är motsatsen uh. men att flipa in det är exakt. Uh, ja, men det är det som provocerar mig. Och ett så här det är jätte och originellt att sitta och säga att så här, ja, oh, gudstråkigt med folk som bara har jobb och är vuxna och ska få barn. Det är inte mm. det. Det är ju skitsoft att folk gör det de tycker är nice. Alltså mm. jag ställer mig inte emot det överhuvudtaget. Jag säger whatever works på det vis, men jag blir provocerad av att det finns en nydbild av hur saker ska se ut och folk bara köper den mm. och är så. Men jag har fått för mig att folk blir provocerade av sådana som inte växer upp som mm. kanske jag skulle kunna vara ett exempel på som inte har liksom eh, familje eller som som bor i en etta har inget fast jobb mm. ingen fast förhållande käka färdigrätter och snabbmat mm. till middag. Eh fast jag vet inte om det riktigt är så blev vad vad, vad tror du blir det stödser folk på där eller blir det fått på sen? Nej, jag vet inte, jag tror det här är ju också så här man har ju ingen koll för att man umgås ju med typ samma människor samma typ av människor som själv. man själv söker ju sig till mm. folk som har liktande livssituationer yrken ja. liksom vilket kan jag, jag kan tycker är tråkigt ibland för att man får ju man glömmer bort lite hur man uppfattas jo, i den vanliga man, världen liksom. Man glömmer bort det men samtidigt de gånger jag har försökt eller de gånger man var, träffar är någon var det så jävla tråkigt att prata med någon som äh, jaha det är som har ett så här Men det är därför det är tråkigt var faktiskt hullfest för att man bara <laughs> jag har inget gemensamt här. Liksom. Va? Vad skulle de prata om så här? Inredning. Jag vill hänga med. Mm. Nej, jag har också att prata om min redning. Det går inte att prata om min redning. Det uh. är inget samtalsämne. Ja, uh, sport är kanske ännu tråkigare uh. och uh, politik tycker jag är ganska tråkigt också. Det kan vara lite roligare politik, men. Politik brukar jag säger, jag var och checkade med uh. kändisar Rebecka och Fiona här och veckan. <laughs> och då prefix. <laughs> då brukar eller då så försökte Fiona det var innan valet. Då försökte Fiona prata politik med mig. Mm. Och alltså varför rösta det varför ska jag rösta på ja, varför ska jag inte rösta på vänster? Ehm. Mm. Och jag tror jag fixar i den här meningen så här 50 gånger på kvällen hela kvällen så här. Jag kan inte prata med er om det här för jag blir för arg. Och mm. det är mitt problem med politik. Jag kan inte prata politik med folk för jag har inget som helst tålamod. Nej. Mm. Jag är för omogen på riktigt <laughs> för att prata om politik för jag blir verkligen upprörd och ledsen och känner sig så med sig. I liksom i from the bottom of my heart. <laughs> Nej men vad var? Jag blir så provocerad så att det funkar liksom inte. Även ja uh, yeah, okej. Okay. Jag, jag skulle liksom ganska just... ganska ja även om vi skulle en... säga på samma sätt så skulle jag bli jag skulle tycka mindre om henne som person mm. om hon skulle säga någonting till mig som jag skulle tycka var liksom irriterande och provocerande. Men det därför... är ju mot nazism hon har så här överkrysat hakors typ. Precis, det är bra. Men men du vet <laughs> Och så tycker jag känna att det är sånt det är sån det är sån så konservativ, det är en borgerlig sida jag har. För de vill också så här kötta prata om politik för det är obekvämt om vi jobbet så här. Kan inte borgare prata om politik? Nej, nej de, kan jag, de, jag tänker det gör att de inte kan en fin prata rum, med dig liksom. Jag tänker att de inte kan prata med dig för att alltså för att jag mest umgås i vänsterkretsar uh. och ibland så slinker in en och annan borgare där. Uh, men det är ju klart att de inte vill lädra sina nej, åsikter nej, för att då blir de så på hoppa det och tycker det är obart mm. men jag kan tänka mig att i ett mer eh homogent borgerligt sällskap så, de gör så kan för dem göra det. Jag tänker att det tillhör med. så här konser konservativa liksom eh, regler att man inte pratar politik. Alltså så här fina här man pratar inte om sjukdom och eh politik. Pengar och pratar man inte om politik, mm. pratar man pratar inte om liksom så där. Och så <här> det jag blev lite rädd för mig själv när jag sa det här. Jag bara kan ni inte prata med er om det här. Jag vill inte prata. Nej. Det är ju också så att det begränsas kan inte vädra med den egna åsikten för det blir för läs. <laughs> Så det är lite sjukt. Så att mm. nej, inte inredning och inte politik heller. Men, nej det är tråkigt och sport då, vad säger du sport? Men jag vet inte. Nej. Nej, jag tycker det. Folk det folk felpratar med inredning inte, för det blir med att man sitter liksom bara och. Eh, mm. utanför. Nej, men det är väl de de tre grejerna som jag tycker jag tråkas. Eller i, inredning, det det det händer aldrig att någon ens försöker prata inredning med mig. Nej, det är kanske nej. lite något X som gillar det så. Ja. Ah. Men eh, uh, vad fan alltså. Men jag jag har jag har inte någon planerad inredning. Jag bara ställer in grejer som jag får och men så. Jag, jag håller ett var... bra ordning så där men Men det ska jag jag har var... direkt inrätt min lägenhet. Jag blir så aspe så här flytta in i nya lägenhet nu. Mm. Av för att jag inte orkar åka till min gamla lägenhet och tömma mitt förråd. Alltså jag sa jag åker till IKEA och bara köper det jag behöver. Mm. Så jag sa jag köpte en garderob, köpte en säng. Vad gjorde de de gamla grejerna? De jag hyr ut dem. Ja ah, okej. Okay. Så liksom de är kvar där. Mm. Eh och, och köpte ett köksbord. Mm. Så det är jag har satt upp och så bara nu är det klart. Jag hissar för jag behöver inget. Alltså och jag har inget intresse. Jag köper, så bara köper något som Det har inget vard? Jag har inget intresse. Vill inte så jag liksom måste bara bli av med det som är smälligt big mess. Så så här hur det ser ut. Ehm. Det... Mm. Men då då måste du ändå känna lite stål om du bara kan gå och köpa lite möbler så här utan nåt. Inte du spricker. Nej, jag har ingen karl. Jag har inte Just... köpt. Men jo, det är klart det kostar det pengar, men samtidigt det är en mm. sak man köper en gång. Ehm. Mm. Så vad är det du drar in mest sala på? Nödespärrningar eller förskott eller båda det... kombinerat? Ehm. Mm. Färskott får förbi. Min färska kommer i november. Det är ju förhandlingsläge igen så det är chans. Okej, okay, du kommer med vilket nummer är det på den skivan? Eh, vadå? Alltså vilken i ordningen? Är det en andra fullängdare? Det är min andra fullängdare. Okej. Okay. Men det är min första på svenska. Okej. Okay. Den är helt på svenska. Mm. Så den kommer i november så då hoppas jag kunna förhandla till mig lite mer pengar. Men du du kör uh, kör du färska både på stim och, och royalties och så sa jag va? Eh, jag har ett så kallat artistavtal som ja, det. det säger inte dem någon någonting egentligen. Nej. Men där det är inte där man får några pengar ändå. Det var ju jättedåligt först och att jag fick från mitt skivbolag. Det var mm. från mitt förlag som jag fick pengar. Okay. Så jag skriver massat tunes till dem, alltså får jag pengar. Du skriver massa vad? Tunes, låt dig. Tunes. Tunes. Tunes. Ska vi se hur det ser ut. Tunes. Skriver du att har du skrivit någonting åt andra artisterna? Eh, ja, det har jag faktiskt. Mm. Jag har skrivit Eh, uh, vill det väl nu är ny för det så att jag eh uh, har blivit refuserad av Base Hunter. Det vet jag så hela Bridget Jones dagbok 3 och <skratt> det igen kommer. Ja, jag vet inte om det här kommer bli utgivet heller. Det är Men. ju lite sådär. Ja. Men ja, det har jag gjort. Mm. Men uh, vill du säga vilken artist det var? Eh, uh, nej, vi väntar väldigt tills vi om det budat okay. eller inte. Mm. Först. Men be se. Det är inte det jag tycker jag är roligt. Jag har inte gjort det jättemycket, men det kanske blir mer och mer speciellt efter, säger, när man inte vet vad man vill göra själv så är det ganska kul. Den. Yeah. Jag, jag tyckte bara det var bara den pissaro faktorn är ett ha spökskrivet åt bara base hunter mm. som lockade mig. Och kan få också så här eh att, äh, att ha en sån här intickande stim grej som hela tiden kommer in. <laughs> det hade varit nice. Eh. Uh. Jo, men jag fick ju för frågan att skriva till en en amerikansk Disney-barnskådis. Mm. Och då tänkte jag verkligen också heter. bara på Hailey Kiyoko. Hon spelar ett hologram i någon Disney-film. Mm. Och nu ska hon satsa på någon, på någon musikkarriär. Så då skrev jag med henne när hon var... <laughs> och det var också så här, enda jag tänkte på var ju bara så här, om man får med ett spår på den här sjuka barnskådispersonens mm. gotta då har vi bara en så här gött det löpande inkomst liksom varje timmes betalning. Ehm. Så det sköt jag i allt som var så här artistisk värdighetheter och träffade era barnet och skrev sjuk. Mm. Det blev det någonting då? Usch, jag vet inte alls. Så det var det här nu nu avslår du namnet till slut. Ja, äh, men det hade jag tänkt på först. Det är ju exalterad över. Ehm. Men ja, ah, vad fan det det blir alltså, det har inte haft någon tid nu. Vi har ju typ pappa på plattan hela sommaren. Mm. Och spelat så vi ser till mer av det sen kanske. Men vad ska vi göra annars i dagarna framtiden nu? Vi är slut mix så jag sitter i studion hela tiden. Ja. Det var lite svårt att få hitta i till podcast tycker jag när jag kollade så här eh Facebook historiken så är det så här du har ställt in gång för gång för gång. Jag vet inte varför jag är så dåligt samveten det kom nu och därför det spelat in. Mm. Men jag har varit faktiskt första gången i mitt liv väldigt stressigt. Mm. Det har fått mycket att göra. Den. Mm. Men jag tänker att jag liksom tar igen då av alla slacker år man har haft. Ja, mm. men då har fortfarande slacker inställningen till att uh, hålla uh, tider och, tider. Ja. och löften. <laughs> ja. Jag kommer aldrig bry på att komma i tid, jag kommer aldrig bry på att gå i skolan om jag skulle försöka. Nej. Nej. Det går inte. Eh, uh, tror jag att uh tror du att det kommer ta verka så här om det skulle skaffa barn också att det kommer så all. För sen när de är i skolan. Ja. Så här, hämta från dagis då de men det här sista så står kvar och grater med, med blöta Fan. vantar. Ja men det får väl pappan sköta då eller. Ja, det är bra toppar. <laughs> <bra plan. laughs> får ju det ra upp lite. Ja, nej jag vet inte. Mm, släpp men hon är singel snart. Jag släppte precis den. Vad heter den? <laughs> Vita bergens klockor. Den har jag missat. Jag gjorde den med dem kändisarna Rebecca och Fiona. Du har gjort det är ett en sammans med kändisarna Rebecca och Fiona. Ja. <laughs> vad vad handlar den låten om? Vita bergen. Vita bergsparken. Mm. Mm. Där ja. hängde jag så mycket när jag var liten. Ja, du är uppvuxen i Stockholm. Mm. Eh. Uh. Så den handlar om ja, vad fan handlar de? Det är väl en såj deckadens romantisk eh, halvchärlek förklarar inte vita och WhatsApp. Mm, det speglar lite så här du vet det här sommar, lideke livet så på eh, sommaren liksom. Vad planat du egentligen ska släppa den till höst? Fast uh, <hör> <hör> uh, nej, den nu uh. alltså grider fanns ingen plan med den alltså, nu har jag gjort den. Mm. Alltså det blev bara blev. Det var inget liksom planerat. Så därför när den väl var klar så bara oj, det är typ en singel för det har alltså hockeykör så det fräng. <skratt> <skratt> <skratt> och då så ja, så skickade jag till skidlaget bara. Jag tror det här är en singel, då De bad det tror vi är med så släppte vi den. Så Aj. var liksom i så där klarligt. <skratt> och när snöter <skratt> det igen. Det har... var det då vart för chill eller vad är det? Alltså jag har haft så mycket problem. Först hade jag en eh, inflammerad lymfkörtel som kändes som cancer. Alltså det var så stor och hård. Mm. Och så här inflammerar sig lymfkörtlarna om de är ofarliga ska göra ont och den gjorde inte ont. Så jag bara okej, okay. då finns det något som heter lymfom som är så här cancer i halsen typ. Jag vet över tid om att jag hade det. Mm. Så gick jag till doktorn för det. Då fick jag också naxberg samtidigt. Vet så obekväm kombination av cancer mm. och naxberg. <laughs> eh och då så kallade på det och den har blivit bättre. Jag får svara imorgon faktiskt. Ska gå och få svara på blodprov och mm. så här såna där grejer. Men jag tror är som den har gått ner att det inte är cancer för cancer är väl ändå bara kvar. Men det, det är, man brukar inte höra folk säga att cancern har gått ner lite. Nej. Så jag tror att det inte är cancer. Mm. Vad hände sen? Sen fick jag magsår. På riktigt? Ja, eller så här magstressmag, sår mage, du vet långsamt jag kunde inte gå typ det är så ont i mm. alltså inte i magen som alltså man... det låg... alla de här grejerna känns ju som ganska mycket stressrelaterat. Mm. Eh uh, du ja du har du har varit slacker så länge sen som när din karriär har tagit fart då säger jag jag kan inte med. Ifrån, men jag kände jag är svagaste. Jag blir så här jätte allergisk mot alkohol också. Mm. mm. Men det har jag varit ganska länge men att jag blir så bakis så att jag tror att jag ska dö alltså på mm. riktigt tror jag att jag ska dö. Jag har ökt in till akuten för jag gånger för det övrigt så att jag har på att dö. Ja. Och sådär. så där. Um, så jag kan inte dricka så mycket längre heller av den anledningen för jag mår för dåligt liksom. Absolut mm. inte ta några droger för då är det ju bara så här då kan jag parkera mig utanför sös liksom inför AT eller vad det går det funkar. Och sen ehm um, ja men så fick jag ju ja men där magskrskrien hade i två dagar skulle precis här men jag måste ju ta tag i det här. Eh uh, då blev det lite bättre. Ja uh, och så har jag ju då varit försiktig under det hela Mm. Grejen. Så det har verkligen varit så här alltså lite intensiv sjukdom mm. sjukdomsdagar från och med förra torsdagen eller någonting så. Jag har i alla fall kommit in i en lite lugnare period faktiskt. Eller jag hade så här när vi gjorde radioprogrammet specialisterna och det var massa annat samtidigt. Jag skulle göra klart min bok som släpps nu eh uh. till bokmässan. Uh. Okej. Okay. Då så då var jag extremt stressad. Men nu verkar allting ha lugnat ner sig. Fick du några kroppsliga symptom? Nej, det var inte så farligt. Alltså just det kroppsliga. Nej, jag blev fick ingen kroppslösa syndrom. Det var bara att jag att jag kände mig stressad hela tiden. Mm. Men sen är det också att jag inte är ihop med någon. Det tar då har man ju lite mer tid. Ja, uh, faktiskt. Det tar ju en lite tid, något som man ska. Alltså vad tjänar så? Alltså tar ja. energi som fan också. Ja, det är det. Sen tror jag jag kan komma in i en ganska lugn period. Får kul och skött det här. Men jag har liksom varit så himla det vänder väldigt mycket på min självbild att jag är så här svag. Mm. För jag har alltid varit väldigt driven av mig själv och så här aldrig varit sjuk, jag har inte varit sjukt mycket som barn eller någonting. Jag är inte mm. så mycket jag har aldrig pratat om barn. Jo det tror jag själv att jag var, men då är ju mest så jävla liten som man är minns sitt själv. <laughs> Nej som jag själv då var tvungen att ha en såna plast eller nej inte heller. Jag menar du vet man det har så här kört på det har aldrig varit något problem sen så från för från och med 2013 då började jag spåra ur den med så lite panikångest grejer och sen så började jag känna det blev krångligt att avdricka på samma sätt att det blev så jävla så jävla slut liksom kände mm. sådär så rädsla fysiskt och psykiskt att jag pallar inte. Nej. Och det tror jag är en stressgrej så jävla mycket. Det är det kanske. Jag jag märkte att jag inte blev bakis när jag är på semestern. Det såra konstigt. Ah. När jag var i New York nu så blev fan tillbakas en enda dag. Ah. Sen första dagen jag kom hem från från Sverige så blev jag jävligt bakfull. Ah. Ja. Det är men det är nog konstigt med dig. Ehm. Mm. Eh. Uh. Det är nog att man har mycket endorfiner att det är så kul att vara på semester så att är... Ja men också man tänker ju inte på något förutom att det är nice kanske. Nej. Det är väl det. Det är så här sjukt. Va, en annan sjuk grej på tal om min hypokondri. Mm. <laughs> men när hon tog blodprover på mig så tror jag hon träffade henne där för det kändes som att det strålade rakt ut i tummen på ett otroligt obekvämt sätt. Det brände och strålade så här, du vet, som en blixt typ, riktigt fort. Mm. Men gjorde det obekvämt. Jag bara, "Aj, vad händer där?" Aj, frågetecken. Ja. Men nu är det kvar. Så varje gång som jag håller min hand i en viss position så får jag den där strålningen igen. Mm. Då är ingen laddning. Istället man ska bli ihop med läkar. Ja, nej nej, du först svämst för så är vi inte ihop och sen är jag inte läkar. <laughs> <laughs> men vad kan det vara? Nu liksom, men då så kände jag, okej, okay, nu är det bara förkylningen kvar. Gud var skönt. Jag kommer säga jag vart så optimistisk och jag kommer komma dit så kommer det säga blodvärdena var bra, det är lugnt. Och måste mm. jag så här. Men det är en till grej. Jag har också stråld ner i handen. Ehm det kommer nog främst att som bara säga typ även nej men inte galen att ta med sig att du kanske borde lugna ner dig och inte stressa så mycket. Men mm. det är ofta lättare sagt än gjort. Det det, det det det vill man ju inte göra när man är inne i en sån här Det går ju inte heller. Nej. Men eh uh, det kommer säkert bli bättre. Ja, jag testar det är också så här idlas problem bara. Ah, det går det går bra, det är roligt. Jag ska ju klart med skiva, men varför måste jag dö samtidigt? <laughs> Varför är med varför är man så svag? Ja, men det är ju inte i landsproblem, det är så här i, i de svältande avdramraderna i Zimbabwe som måste de spela in såna här bongo låtar på. Det är stressigt också. Det är inte bara här vi släpper skivor i västvärlden. Nej, vad det är, ja, det känns sig sjukt att gnälla om att man är stressad. Det är typ inte okej på något sätt. Tycker du inte? Det? Nej. Nej det är... Prata inte om politik, prata inte om stress. Prata inte om någonting, konstigt. det är lättast så Och med de orden så Så gud vad skönt Slipp prata om det här Med de orden så avslutar vi veckans Upplaga av Arkivs samtal Vad kul det var att komma tillbaka Ja det var kul att ha det också yes. Jag heter Simi Järnfors Jag heter Josefin Jinder The little Jinder yes. Fullbordat samtal Hejdå Musik